nganino Imani yangu ni kwambaumeshinda salama asalimini penzi msikilizaji karibu kuifata tarfa baraka tika lugha kisalamba Tanzania mkhutasar wa ki harakati za ndaru di zandegi ku simezundiliwa rasmi asubuya Jumatatu hii kwenye uwanja wa ndegu wa kimataifa Melkior Ndadaye na asasi hurui na teta hakiza wafungwa na familia zao nasema kusikitishwa na kusalia korokoro ni mahabusu wale unufaika na wara wa raisi Miezi kumina imekwisha Na ufanya biashara soko ya kanyusha kusinu wa manisipa bujumbo Na asima kusikitishwa kuona kusikitishwa na mazingira Na ufanya kazandani yake chamsimu wa mvua Kwa haya na mingine ujungi na mijinalangu Moize Misago Mitambu yangozo na Erike Uimana Isanga. Habari Kamili. Tukaanza katika kurasa wa Usafiri ni kwamba safari za ndege za zinduliwa rasmi kwenye uwanja wa ndege wa taifa, Melkior Ndadaye baada ya takriban miezi nane uwanja huo ukiwa umefunga kutokana janga la corona. Abiria pata 50 wa terminal ndege ya Kenya Airways asubuhi ya Jumatatu hii. Kwenye uwanja huo, mkurugenzo wa uwanja huo Emmanuel Habimana anabaini kwamba vigezo vyote vya kujikinga na janga la corona vimezingatiwa na baadhi ya wabiria wana lazimika kufikia katika hoteli kabla ya kufika katika familia zao. Baadhi abiria wabiria wadai kupatwa na usumbufu wa kulipa dola 30 ambazo zalpashwa za, za kulipwa wakati unaingia. Kwa haya na mengineyo Romeo alde niabivuze na mengi zaidi. Ndege la shirika la Kenya Airways imetua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Milikio Ndadaye majira ya saa mbili na dakika 10 ikileta abiria wa kwanza baada ya kufunguliwa tena kwa uwanja huo hapo jana. Kiongozi anayesimamia uwanja wa ndege wa kimataifa amesema kuwa wamejitayarisha kushirikia abiria ikiwa ni pamoja na kuwafanyia vipimo ili kuhakikisha kuwa hawana virusi vya corona. Aidha Immanueli Habimana anafahamisha kuwa watawahamishia katika hoteli tofauti kwa ajili ya uangarizi. Watu hao watayerekea katika shuhuli zao baada kupewa cheti kinacho thibitisha kuwa hawana mambukizi ya virusi vya corona ayendelea kueleza bwana Habimana. Hata hivo, baadhi ya abiria wamesema kupata usumbufu wa kulipia sampuli zao za vipimo dola therathini. Hao, wanareza kwamba Walikuwa hawa na tarifa za kulipishwa wakithani huduma hiyo inatolewa bure. ndege hiyo ya shirika la Kenya Airways imekuwa ya kwanza kutua kwenye uwanja wandegi wakimataifa milikio ndadaye ikiwa na abilia hamsini huku wakati wa kurudi nyuma ikiwa pereke wapatao 45 na watano. uwanja huo umefunguliwa novemba nane kama ilivyo chomoza katika tangazo la serikali ya Burundi. Shukrani Romewald de Niyevu zana katika kura sawa biashara ni kwamba fanya biashara soko ya Kanyosha ambao waendesha kazi za upembezoni mwa soko hio ambao bado inakarabatiwa walalamika akisema kuwa biashara yao inaharibika kutokana na mvua ya msimu huu wanaotaka viongozi wao kukamilisha ujenzi wa soko yenyewe muwakilisho muwakilishi wa fanya biashara katika soko hio aahidi kukamilika ujenzi wake mwezi miwili kulingana mkataba ambao wanaona viongozi wa soko hiyo ambapo kila mfanyabiashara anatakiwa kujenga kibanda chake minangad ni muwakilishi wa fanya biashara wa sokoni hapo tumsikilize tatizo Tazulenguwa kutuwa kanyosha. Pakosoko zenye Arbuko ilijenga. Iyo Arbuko hawakuiiripa. Wakati usasa hawakuiiripa, njua Arbuko ikakata kujenga isu kwa ya kanyosha. Isu kwa ya kanyosha, wanye, wanye vjashara, walikuwa, walikuwa walisha ripa franga. Lakini wakakua ni watu wadogo sana. Ivi tulimariza kufanya mkutano kuwiki inaisha wakakubali kama si wafanya biashara tujijengeye kisha pesa zenye zilikuwa zililipiwa iyo arubuko itapiti na zirudisha lakini tuko kusema na si tuingee soko yetu uh, nikijaribu kutathme ni na kufikiria vizuri unazungumza kwa mkwani arubuko ndo ilikuwa na soko ya kujengeisha masoko yote ya jiji ndi yu yenye ilikuwa na soko ya kujenga soko zote za mjiji kwa hiyo kwa sasa munatarajia kufanya nini hili watu angarau kwa tumiswa Tunatarazia kujijengea ndoo gisi tuliongea nao na, na meri ya Bujumbura Ipi sasa tunatikima kujijengea ndoma na ii siku ya leo siku ya kwanza Wafanya biashara naona wako wapa wako anatizama nimirozao za biwanza kusua jijengea Na mutambaye hata kuwa na uwezo wakueza kujijengea hata saidi waji Iyo ni hatuwa yenye itakamato na meri ya Bujumbura <tip> Lejo isanganiru ni kiboko yao Iko ni saa 7 dakika 30 na na tarifa hii ni kwamba madhimisho ya miaka 20 ya azimio la 1325 la Umoja wa Mataifa UN juya, juu ya jukumu la wanawake katika amani na usalama Jumatatu hii Radio Isanganyiro imeweza kuwasiliana na mwanamama wa kwanza wa Burundi kuwa kwenye daraja kamish na wa polisi sawa na general katika jeshi Ngindanganya Generozesa anaongoza ofisi ya uhamiaji paf enza za zamani Anasima kufurahishu wa nadaraja alionayo ingawa na waki bado wachache Mwanzoni alijiunga na kundi la wapiganaji kufuatia mzozo wa alfmoja tisamia tisini na tatu. Na katika kurasa wa mazingira ni kwamba ofisi ya kuhifadhi mazingira nchini inastaili kuweka katika ghala yake mbegu za mti wa ngoma maarufu umuvuga ngoma kwa lugha taifa ili mti huo uzidishwe kwa sababu unazidi kufifia na hayo ni matamshi yake kiongozi wa ofisi ya kuhifadhi mazingira mkoa ni Gitega bwana Jean Marie Atungimana Haitha kiongozu wa cha ngoma, cha gishora na sima kuwa, kuna miti mingine inarudilia mti huo malum kwa kuundia ngoma, lakini hata hivyo kuwa matakwe yake ni kwamba ngoma zinakuwa hazili vizuri. Ni wakati ambapo ngoma za burundi zilorodeshwa tayari katika shirika UNESCO ambalo linausika na utamaduni na asili za nchi uli mwenguni. Na katika kurasa wa hakiza bin Adam ni kuamba asasi huri na tete hakiza mahabusu na familia zao na bariza linasema kusikitishwa na kuona miezi kumina mmoja imekamiliki ka mabusu walio nifaika na msamao akiwa rais wakiwa bado korokoroni matamshi yake mwenyekiti wa asasi huru hiyo Jumatatu wiki katika mkutano na wandishi wa habari Jamarin Shimirimana anasema kwa hali hiyo ni kinyume cha za Burundi anatolea wito tumia kudumu ya haki za binadamu bungeni kutembelea magereza ili kujua hali halisi ya maisha ya wafungwa Tumsikilize anatafsiru na muzetu jamarivyane ngenda kumana. Ishira hama nabariza likabarita angie ushimira umashikila nganjubu tungaane. Kuungi ingo aheru te kufata. Shirika lagutetea haki za wafungwa nabariza. Linamupongeza kwanza waziri wa shiria kwa ziyara tofauti alizo endesha nchini krote kwa lengo lagutafimini namna. Kesi mbalimbari sinazo tekirezwa katika ziyara hizo waziri wa shiria amekundua kuwa kwa Jumla, Mabuzo kada wanazo shurikiwa katika magereza ya naupatikana nchini kote Licha ya mafaniki Ohio shirika la nabalizari na mutaka waziri wa sheria na viongozi wengine selekalini wawajilike kikamilifu ili wafungwa waliopiwa musama na laisi wa zamani wa inchi ya burundi hayati pieri nguru nziiza waachiwe hulu. Niongoni mawafungwa hao ni wale waliokatiwa kesi ya kuwekwa kizimbani kwa muda mnyezi mitano, wale ambao umri unaendelea kuwapa kisogo na mama wajawazito na wale wanao na magonjwa mbali mbali. Hayo ni kinyume na guti haki za binadamu Pia ni kinyume na sheria za kimataifa, taifa Wafungwa hao wanao mariza zaidi ya mjezi kuminamoja wakiwa gerezani ni sharti waachiwe hulu Wale ambao wanagonjwa wapate jisi ya kuenda kujitibisha Katika sherika la nabariza tunamutaka waziri wa sheria atekereze wajibu wake wafungua, wafungua wafungwa hao Ili na wao wapate namna ya usherekea siku ya Christmas pamoja na shambla zaheri za heli na fanaka za mwaka wa 1220 Shkiri na moja wakiwa katika familia zao za asiri Katika shirika la nabariza tunatolea wito tume huru ya gutetea hakiza binadamu sende hash kwa ufupi Pamoja na tume husika na hakiza binadamu bungeni Wajue kuwa watu zaidi ya 12000 wakiwa gerezani wakati ambapo magereza ya burundi ya nawezo ya kukokea idadi ya wafungwa Yele hiyo ni hasara kubwa kwa maendeleo ya taifa. Kingine ni bora watu hao kwa ujumla watembelee mageleza 11 yanayopatikana nchini kote ili washuhudiwe maisha duni wanayoishi wafungwa wanapokuwa gereza. Abanyaroro babayeho huyo ameskika ni Jamari Nshimrimana, mwenye kiti wa asasi huru, nabariza, ambao na tetere haki za binada, na mikuwa kutafisiru na Jamari vya ne ngenda kumana. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji kwa ni saa 7 dakika 30 ala azia da sinasipo kwa tukitiremisha nanga. Na shkuru nyote ambao umetega siyo tangu mwanzu Na shkuru pia wale otole changeli tarifai kufikie langu jina ni moise Misago kwa akherine.